Hej ja, och välkomna till Nu pratar vi film med Louis och Peter Och som vanligt, det är jag som är Louis Ja, det är jag som är Peter Ja, och den här gången så ska vi prata om en viss film Och det är den här För er som inte känner igen det där, måste ha levt instängda i en grotta någonstans där det inte finns ström, ljus eller mat och vatten. Och såklart, ska vi prata om Star Wars. Mm. Mm. Ja, det ska vi tydligen göra. Ja, det är fan dags nu för uh, den, uh, nästa film kommer ju i december. Och då vill uh, vi prata om uh, Ja, alla filmerna och uh, säga vad vi tycker om dem. Uh, vi, men vi börjar med... Uh, Episod 1, 2 och 3 Som vi kommer ta i det här, i det här eh, avsnittet Och sen i ett annat avsnitt så kommer vi ta Episod 4, 5 och 6 mm. och, ja, och vi kommer bara prata om filmerna Vi kommer inte prata om spelen och serien och såna grejer Vi ska försöka bara prata om filmerna Och det är ju så här. Peter älskar de här filmerna <laughs> <laughs> Ja, jag älskar ju Star Wars som eh, mm. fenomen Men Mm. Alltså, jag vet redan nu att uh, du och jag skiljer oss uh, när det gäller de här filmerna ändå. Ja. Men uh, jag håller med om att det är de sämre filmerna i sexologin, eller som måste man säga. Haha, <laughs> <laughs> du sa sex. Ja, <laughs> jag gjorde det. Ja. <laughs> ja. Nej, det finns bara en trilogi, och det är den gamla. Uh, men som säger, jag, uh, ja, jag ska Star och. Jag var på väg att säga Star Trek där <laughs> Jag älskar Star Trek också Och Star Wars Men jag tycker inte om de nya filmerna uh, Ja, jag tyckte om dem då när de kom Hur gammal var då? Uh, 99 kom ju Phantom Menace Nej men det var ungefär då Det var typ 17 år och halvt efterbliven Och då var du i rätt målgrupp Men <laughs> <laughs> Men nu i vuxna ålder så eller vuxna då. men nu när man är lite äldre och kan lite mer om film Så tycker jag om de är riktigt jävla dåliga faktiskt Men just då när de kom så vill jag inte tala mig själv att de var bra Som 99% av jordens befolkning som såg fram emot Star Wars episod 1 mm. mm Ska vi prata om den då? <laughs> vi börjar om den då, då Du tycker att de är bättre än vad jag tycker? Eller vänta, det vill jag absolut inte göra Nej, vad vill du göra? Nej, jag vill prata om bounce. Nej, jag kom ju på det att uh, vi... Vi, uh, vi har ju fått uh, lite kommentarer och sånt där från uh, förra avsnittet. Det har vi fått, ja. Vilken vill du ta upp då? Som, du som kom på det. Uh, ja, jag håller ju faktiskt på. Jag kom ju på det precis nu. Uh, och det är ju då från eh, våran Per, 76, mm. från Filmpodden. Och det handlar ju om förra gången idag om B-film. Ja. Eh, ja, nämligen. jag. jag läser typ nästan rakt igenom vad han har skrivit. Ja, gör så. Eh, oj, vilka minnen ni pratade B-film. Tror dock inte man ska se om dem idag. Eh, när man var yngre så såg man ju skärmen i filmerna. Eh, oj, ja, filmerna, så står det. Eh, nu skulle man nog eh, bra sett... Nej, fan har han skrivit? Nej, eh, det var inte bra. Han tyckte det var ett bra ämne i alla fall. <laughs> det blev inte bra, ursäkta Per. Men det gör inget. Tar du din tid på dig? Eh, Okej. Okay. Tråkigt idag när de går in för att göra film dåligt. Till exempel Sharknado. Hade de gått in för att äh, gjort äh, dem bra så hade det varit okej. Okay. Men det är klart, det är ju inga som pratar om okej-filmer. Okay mm. Nej, nej, det var aldrig på ett sätt. Ja. Men just, då blev ju en snackis just för att han var Kass, och det stämmer. I är ju bra exempel, tagit med skärmen till framtiden. Och sen glömde vi ju tydligen dra våra Chuck Norris-citat. Nej, det tänkte inte ens jag på. Vad menar han lite Chuck Norris-skämt, eller? Även, vad skulle Chuck Norris göra? Nej men de säger väl uh, Han säger ju i Expendables 2 Att en gång så blev han biten av en kobra Och efter uh, Två dygns uh, Fruktansvärd smärta så dog Kobran sen Ja Det är ett Norris skämt Det finns så jävla många om dem Men jag tycker han har blivit ersatt Utav Kung Fury Men Var, var du klar förresten <här> <laughs> Nej, jag får be om ursäkter för att dåligt uppläst av ett mejl, ja, men det. Vi, det var det vi hade fått av förr i alla fall. Och vi vill ju givetvis ha fler på kommande avsnitt. Ja, lite mer eh, respons och grejer. Och eh, på så sätt så kan vi veta vad ni tycker om hur vi sköt oss och grejer, vad vi kan göra bättre och sånt. Och utvecklas hela tiden, vilket vi gör hela tiden. Och... Eh, Göra en bättre podd till er, helt enkelt. Mm. mm. Men nu ska vi prata Star Wars. Ja, nu är vi där. Ja, du tycker om episod 1. Och då ska jag sätta dig på plats på en gång. Jag ställa sitter ett... redan. Ja, du sitter där. Jag ska ställa en fråga. Ja. Vem är protagonisten i Star Wars? Jag tycker nästan allihop. <laughs> När filmen bygger nu? Jag vet inte hur du tänker nu, men... Vem är huvudkaraktären i filmen? Vem har huvudrollen i filmen? Den, du? Liam Neeson? Nej, det handlar inte om honom. Nej, det handlar om Anakin, men... Det handlar inte om Anakin heller. Anakin får man se efter typ 45 minuter i filmen. Jaha, ja, han handlar om Padme, då? Mm. handlar inte om henne heller. Obi-Wan? Nej, han är bara mest i bakgrunden och den som en liten bitch. Nu är det, filmen har ingen huvudkaraktär Den har inte det Och det är därför den skiljer sig från alla andra filmer Alltså eh, strukturmässigt För eh, första filmen Alltså eh, A New Hope Där har vi mm. blivit intresserade av Luke Ganska så fort mm. Där får vi en medkänsla för karaktären Han har någonting att kämpa för vi, eh, Han vill ta sig här på ett ställe Och göra någonting bra Så typ ja, kriga mot imperiet då man får följa honoms eh, resa. Alltså, ma man kopplar med honom på en gång. Man hejar på honom. Det finns ingen sån i episod 1. Episod 1 har ingen huvudkaraktär. Nej, men det behövs inte för vi vet vad alla tre filmerna kommer att handla om. Eh, nej, vi visste inte det för vi trodde att vi skulle få bra Star Wars-filmer och vi fick. Nej, en bra, film som vi, är vi... rymdpolitik och digitala rymdkaniner. Ja, vad har Vi. Du kan ju inte säga att du inte visste Vad historien skulle ta fram Att det jo, skulle jo, handla jo, om en, Om Anakin Skywalker Innan han blev Darth Vader jo, Det, det visste jag. du och det är det de bygger upp Jo men han är fortfarande för Karaktären i filmen det är det som är grejen. men det behövs ingen huvudkaraktär då Det är själva universumet som är karaktären Tycker jag att du är en Ja karaktär. det kan jag vara ja. Men i är det, det är det alltså, ja. Så finns det inga Jag tycker inte det finns några direkt minnesvärda karaktärer Förutom en Ja, jag tycker att det finns massor av minnesvärda karaktärer Och ska vi, som sagt, när vi pratar om det här så finns okay, okay, det vi... allihop ändå Så det här fallet okay, platt då, då kan vi säga, alltså, karaktärer som man kan Du vill bara är... intälla att du hatar det här så karaktärer. himla mycket, men det gör du inte vi, vi kan säga karaktärer som man kan relatera till eh, Till ja. exempel om, om jag ber dig beskriva vad, hur hans solo är Hur är han som karaktär och person? En douche. En douche? Han är en douche. Han är en liten han är en här pirat. Lite I kapsig. love you, I know. Uh, bitch. Ja, en liten småkapsig. <laughs> ja, jo, jo. Uh, självgod. Uh, vissa tycker att han är sexy och grejer. Men är vi kan inte prata om annat. Nej, så. men du kommer där här. Beskriv Qui-Gon som karaktär. Vad fan gör han för något? Vad ja, han gör för något? Ja, beskriv honom som karaktär. Han är en lugn <laughs> jäddajt. En lugn mm. Ja Se, det finns inga inget bra karaktärer Det är det jag säger Ja, men jag ser det gärna Vill ha se en backstory då på Qui-Gon Det har varit något annat De kan vara tillbaka hur mycket... långt som helst ja. Jag vill ju en backstory på Yoda också så... En backstory på Qui-Gon Jinn har varit en mycket bättre film än första filmen Ja, men George mm. Lucas har ju byggt hela universumet Om just familjen Skywalker så... Jo, jag vet Och det är därför filmen är så jävla dåliga De... Eh, Episod 1, 2, 3 Om um, man tänker För alla du, du, Jag kan inte ljuga ja, men hallå, Nu var... snackar vi bara grejer så vi pratar om filmen eller Jo vi pratar om filmen Detta var film som jag verkligen så fram emot Som typ 99% av världens befolkning gjorde också Och eh, De flesta var ju Väldigt besvikna när de gick ut ur bilen Trailingen var ju lovande Det var faktiskt folk Nu hoppar jag också Det var folk 77 också i Sverige i alla fall Det var många mm. som lämnade bion där Jo men det var, de visste inte vad Star Wars var för något Nej. Men nu när Star Wars är så stort så ser man ju fram emot en ny film Wow, Grynn trailer och sen så är filmen Ja, rymdpolitik Och dåliga eh, dåligt scorespilleri Och karaktärer Ja, men det är där det, det börjar, alltså, Jo, men 56, det blir fortsätter... Det, det blir ännu värre i tvåan, och ännu sämre i trean, rent karaktärsmässigt skådespilleri. Are you an angel? They are the most beautiful things in the entire universe. Typ. Det var min imitation av Anakin. Mm. Nej, men det är så hinda negativt med det något säg, bra nu? något positivt. Det finns lasersvärd. Det är det alltid positivt? Ja, nej, då sätter jag igång här nu. Gör så. Det jag börjar ju positivt. med att de kommer till ett eh, skepp där som eh, språkpersoner. <laughs> Eller heter Språkrör. <laughs> språkrör? Med federationen? Det är Federation. Trading Federation som ska göra en blockad på planeten... Eh, Eh, där. Vad heter den planeten? Skitsamma planeten heter, ja. Ja, de hamnar där. Och så man. Eh, eh, hjälp. Men du vet att du inte vill eh, prata om sånt här. Nej, men jag försöker tänka vad du är på väg. Du sa att de är i ett rör. Så de pratar språk. Mm. Ja. Eh, det är väldigt fult. sen blir. Eh, ja ska de döda dem. Säger ju. Mm. Äh, Lord Sirius. Döda dem. Mm. Äh, och, och så börjar de ju slåss. Ja. Mm. Och sen nästa ser man får se där. Får man ju se dem bara pluppa ut i flyghangaren. Mm. Precis. Mm. Har du sett den äh, bortklippta scenen? Ja. Ja. Varför klippte de bort den? Ja, filmen blev för lång Ja Men mm. den, den är bra Mm, nej Hej Ja Det jag tyckte var alltså, Bra med Som jag såg fram emot med filmen Det var att Eva McGregor skulle spela Obi-Wan Det tyckte jag var ett bra val Mm Mm och Ligam var väl ja, helt okej. Som Kajgonglin. Äh, Även ja, om man får inte vet så mycket om honom så. Men, men äh, resten var ju inte bra alls tycker jag inte. Panela August. Hon har sin. Äh, nej, jag vet inte om hon var bra heller egentligen. Hon har ju sin svenska dialektbrytning äh, långt ut i rymden. I en galax långt, långt, Någonstans i en galax långt, långt härifrån. Uh, nej alltså, skådespelighet är inte, är inte bra i de här filmerna det är, det är för att George Lucas har ju skrivit manuset Så att det ska låta sådär stelt, tråkigt Jag märker att jag vill faktiskt nästan spela in här avsnittet Snart med någon annan Du, du, är ju... du nej, men jag vet alltså, att du, du är mig... så emot det här Kan vi prata om filmen Och ja, men du på att säga att det är så dåligt, det är så dåligt det är så... Du frågar mig vad jag tyckte om Pernilla August Ja, jag, sa, jag tyckte inte hon var så bra Jag sa, jag sa McGregor var okej okay. Ja, men ljuga att säga att hon är bra Eller något då Jag tror att man förstår vad det är Jag Det är nu du får göra en Jedi mind trick på mig att säga så, så ska jag försöka säga det mm. Nej, alltså men jag kan jag, Okej, okay, om, vi, om vi låtsas att jag är 17 år nu då Och pratar om filmen mm. Då kan jag säga att den var bra För när jag kollade på den Då hade jag sån här Någon här filmat den med en eh, videokamera inne på bion och såg den på en sån här 20-tums tjock tv i, I min lilla lägenhet Så såg jag Star Wars <laughs> Och sen när den kom bi bio Gick jag den sen ha. Men just när jag var 17 och var efterbliven Då tyckte jag den var bra Så det var snygga effekter då mm. Och Det var coolt att se Det uh, var uh, Obi-Wan När de slåss Mot robotarna Mot Leobuts Gjorde när man fick se honom första gången mm. Jag tyckte det var både bra Och dåligt När jag var 17. Det var kul att de gjorde honom som en, som en docka Och inte datagjord Men han såg så jävla påtänd ut jag Ja med. jo jag Han såg så jävla hus Typ så här rökt Jamaikansk ganja från Ja Från Jamaica mm. typ. Det, det, det, kommer, det kommer att jag reagerar på Shit, vad han ser Ja, ung ut fast konstig mm. Ja, du får ta över The mic och säga Någonting bra, fortsätt Ja, men de slås i alla fall De kommer ner på planeten De möter den bästa karaktären I Star Wars Universums Historia Hello, missäkorjärjärbings Johan, den där jävla rymdkaninen stöter de på? Jag menar, den där rymdkaninen stöter de på? Vad har du för gott att säga om Jar, Jar Bings, Peter? Nej, jag har väl inget jättegott att säga <laughs> om Hameln. Förlåt, han är så jävla negativt. <laughs> ja, mm. Nej. Ja, men det är ju där George Lucas introducerar oss en rolig karaktär som vi inte sett förut och eh, han är inte rolig någonstans, Jar, Jar. Nej. Nej. Det kanske han inte är. Nej, och han, jag tycker inte han passar in i själva Star Wars eh, universumet. Nej. Men det är väl lite kul det de gör med här då, att han, han går ju från det här löjliga och Få ett ansvar, han blir ju politiker <laughs> Jo för Han har ju lite utveckling men det, det är svårt att, att ta det seriöst med tanke på att Allting han gjorde i filmen, det var ungefär som Inspektor Gadget, allting sker av, av Misstag och ändå lyckas göra någonting bra av det Som Jackie Chan när han slåss Jacky har skills när han slåss ser ut som en jävla Han kontra, som och saker, lyckas och av misstag en... Kolla på filmen, han slåss med misstag så, nej, det var något annat. <laughs> nej, okej. Okay, ja, de nej, har fått fattat klart De 15 män, det snarare de inte gjort. Då för mål. Det vill jag komma till, för det är det bästa i hela filmen. Där har vi en minnesvärd karaktär och en jävligt bra skurk. Så det fanns ju inga minnesvärd karaktärer. Nej, jag sa det fanns en så Du sa att det inte fanns Men jag någon. Spåla tillbaka så får du det. <laughs> det fanns en kjömnig karaktär. Nej, Dalsmål var ju såklart det coolaste med hela filmen Och jag sa han att du kommer riktigt, komma ihåg allas. Så mm. Ja, han, var ju, han är ju riktigt badass Han var uh, han, är, han ser ju riktigt ond ut mm. och, uh, och ja, man fick ju se ett nytt lasersvärd Sådant här dubbelsidade svärdet Och det var ju nytt Det var ju lite coolt då mm. Någonting nytt måste de göra det, det är lite schysst det, det som nu händer då. Så de 4, 5 och 6, mm. då är det 1-svärd. Mm. 1, 2 och 3 här nu, då är det 2. Mm. 7, 8 och 9, det är tre. Ja, ja men det, det, det, typ det är jag typ... Det är ganska på schysst på, att de, de gör så. Jo, alltså de, de gamla filmerna var ju också gjorda på, på förr i tiden. Och det var ju praktiska effekter, robotar och dockor och grejer så. Nej, vi skulle inte prata om det. Nej men riktiga inspireringsplatser Och det är därför folk tycker alltså, de, de hade mycket problem med filmen Och det blev som det blev Det är jättebra för det är ju snyggt som fan mm, Men om vi säger nu Om du Lucas nu hade gjort så då Sådant som, som Abrams ja. nu tydligen kommer göra då Ja så Alltså så hade, hade de här dåliga... varit bra ja. då? Tycker du Förmodligen inte för han fortsätter samma dåliga skådespel Och samma dåliga eh, uppbyggnad av dialoger och sånt ja, Jag tycker men historien är Men det kanske har varit, varit lite bättre då, men det måste ändå ha ett bra manus, det handlar inte om hur bra effekterna är Alltså vissa grejer var ju snyggt då när det kom Jag har för mig till med att episodet fick en Oscar-nominering för bästa specialeffekter Men den var inte, det var Matrix som tog hem det mesta, det, det året Jo, men alltså men, men, men det jag ville komma till var att det se historien som, fanns. som en helhet Ja, Jo, men jag tänkte på att tekniken som fanns i episod 4, 5, 6 mm. Det känns nästan för, alltså så, föråldrad men tekniken som fanns i episod 1, 2, 3 den är mycket nyare och den var ju förr i tiden, hänger du med? Allting ser mycket mer avancerat och nytt ut då. Ja. Jo, men eh, Dan filmer också det är att mycket av de grejerna som eh, alltså ett, ja, Phantom Menace är nu, den, den skiljer mm. sig väldigt mycket från 2 och 3 i tekniken. Men det är att mycket av det här var nytt. Det är ju sånt som eh, just lukas på sitt Vet du det? Ja, hans uh, forskningscenter han har. Ja. Det är mycket av det jag tror de är fram då. Mm. Uh, för att tekniken kommer så långt som uh, Jurassic Park. Det var ju då han egentligen bara, är nu sätter vi igång. Ja. Och som sagt, en, som den scenen där de uh, jag gör bingsarna. När de slåss mm. mot uh, robotarna. Mm. mm. Det var ju ett nytt dataprogram Han hade där mm. Att alla de hade ett Eget AI mm. Visst Det är ju brister i det då För det var ju första gången de körde ett. Jo fast det är inte det jag menar Tekniken Nej, jag det, Och sen filmen. scenen som Racer scenen mm. eh, Publiken där mm. Det är tops Han sitter med mm. jo. De har målat massa tops ja. Klassiskt och eh, Eller sen när de eh, Filmar över Nabo, Vattenfallerna mm. Det är saltkar mm. de står där hallar Okej okay. ja, det, det är inte riktigt det jag menar som är gammal teknik för. Nej, nej men Det är en <coughs> teknik, teknik i de har köpt Och på digitala effekter Alltså ja. du ser igenom det Nu ganska fort idag Jo Och ja, det precis. gjorde du kanske då också Men ja. den, Det var ju beta och tekniken samma mm. teknik använder de ju sen och då är det mycket mycket bättre. Nej, jag, jag håller inte med i tvåan. alltså specialeffekterna i tvåan är värdelöst. Alltså det är alla jävla bluescreen och greenscreen det, det ser så jäkla fake ut. Så då tycker jag att det var snyggare gjort i första filmen. Men tvåan, tvåan är katastrofalt dåligt gjort i specialeffekter tycker jag. Alltså när det är greenscreen det är så tydligt. Men det jag ville komma till och att tekniken som finns i själva filmen, alltså lasersvärden och, och grejer och poddraise och sånt, allting är så jävla modernt förr i tiden. Och sen, sen är det bara några år framåt. Och den tekniken existerar knappt sen i de jo, gamla filmerna. Alltså, Men du är där, det, det fanns inte möjlighet att göra, och jag förstår. Jag är med det. om det där är ett jättefel och ja. det har han fått äta upp. Och det har folk sagt, där. gör Ebrons nu likadant nu så får han pisk. Ja, Abrams kommer inte göra likadant. Nej, så, nej, nej, det har det han inte är. gjort. Vi har ju sett ja. hur det ser ut och det är inte high-tech-städer. Mm. Eh, men så ville ju mm. vi säkert göra så Lukas har haft det i 4, 5 och 6 också. Det är bara att det inte gick 1977. Nej, men sen gick in och gjorde digitala grejer. Men, men här, vi håller oss i episod 1 här och vi har fått ett, ett brev. För att vi frågar vad folk tycker om Star Wars-filmer de gamla då. Och vi har Per igen då, vår älskade Per. Och då läser jag upp det han har skrivit. Hej, hoppas inte är för sent att skriva något om Star Wars. Jag var helt såld på lasersvärd när jag var liten, även nu. Rymdimperiet och Jediens återkomst är 10 av 10 filmer för mig. Tog pepp på episod 1 och tyckte den höll ganska bra klass. Bästa utav det 1, 2, 3, mest på grund av Darth Maul tror jag. Riktigt ond och cool filmskurk Speciellt när de fastnar mellan laserskjöldarna Och står bara att se asarg ut Medan Qui-Gon Jinn mediterar Ja Jo, ja, de krigar på planeten Naboo Gör de Där de ska rädda Queen Amadala Eller Princess Amadala Ja, då är det Obi-Wan och Qui-Gon Jinn Och där slåss de ännu mer Med de jättesmarta Droidsen och Kina Mardala, hon har ju Världens största jävla garderob Hon byter ju fan kläder varenda scen Och hon måste vara jävligt snabb på det också eh, Ja Alltså sminka sig också Tänk om eh, sambon kunde vara lika snabb Då hade jag varit glad Fan, vad mycket du hade fått gjort då Jo, oh, kommit i tid Nej, och... <laughs> äh, nu ska vi inte prata om illa om din sambo Ja, de står ju på planeten där för eh, Historien är att Federationen gör en blockad De vill att hon ska skriva på ett, ett papper då Så att de kan In och greja fan I den planeten, men hon vill skriva på det så då kommer det bli ett inbördeskrig där då. Och allting styrs då av Darth Sidious Som, ja ja Ni vet vem det är, jag tänkte inte hålla på Spoila skit nu Så, så ja, nej men då, Ja, vad ska man säga de tar prinsessan och flyr därifrån. Men på vägen ut så blir de träffade. Deras skepp blir skarad Trots att skölden var uppe. Och sen så lagar de. Med det lilla de har. De kan ta sig till en annan till en planet. Och de har hamnar klart på Tatooine. Som är Lux Skywalkers planet Och där bor ju även Anakin Skywalker. Som de inte vet om det är. Än. Men de landar ju där då för att de behöver. Köpa nya delar till sitt skepp. Mm. mm. Och den planeten tillhör inte äh, rep äh, Republiken då Nej Det tillhör The Hutts, som de säger Ja. Och då ska qui gon Jar-Jar Och Prins, äh, ja Padme då In till Tatooins stad Hamnstaden och leta efter En Fan, jag skulle se vad äh, Nej, jag kommer inte ihåg själva namnet På motorn heter, så jävla nörde jag inte men de går dit och sen så trampar såklart järjar i skit. var icke, icke, och det tycker jag alla var jätteroligt. När man var liten. Det är den humor det ligger på. Bice Ja, någon in. De gick in i en affär. Så Goda, vad har ni här? Kan vi köpa en motor i skeppet här? Då sa han. Ja, det kan ni. Mm. Ungefär. Men han har inga pengar direkt deras äh, egna pengar som fungerar där. Så han försöker göra en liten Jedi äh, mind trick på dem men det funkar inte. Och äh, då hamnar de i trubbel för äh, han vill bara ha pengar och de har ingenting och ja, betala med. Och där stöter de på Anakin. Han spelas ut av äh, Jake Lloyd tror jag heter. Det har du rätt Ingen inga bra barnskådespelare. Nej. Han är värdelös Så nu har jag berättat halva filmen. Varför gjorde du inte det här från första början Det är det här jag har sagt att vi typ ska göra Vi går från ja. film, på film och film så kan vi prata om och se. Ja jag uh, i alla fall, där söter de på Anakin Och, och han blir ju på Padme Kan man väl säga mm. uh, Och så säger han och, och Hon säger bara a slave? I'm, a, I'm a person And my name is Anakin Typ Då tänker man bara, åh oh, nej, han pratar också uh, <laughs> ja men på så sätt jag ska, så du, Jag skulle äh... spela till en oss inte Men med, med Per, det, det märker jag Ja, vi, vi kan säga bjuda in Per i, i nästa Han, då, vi ser, de är ju bra i försök. Det är väl ingen idé för då kommer du vara så himla positiv Så det går jättebra då Nej jag kan, jag, jag vara negativ också, nej <laughs> ehm, Nej då blir det så här, då åh, Som ni alla vet ja, de, de får Han satsar sitt eget skepp då För Anakin är ju han tävlar vissa poddrays och grejer. Och han Anakin ska vara med och tävla och grejer och sånt. och ut så med att de vinner det och han får sina delar. Och eh, tydligen så är kraften väldigt stark hos Anakin. Och där introduceras den här jävla midi Som är byggsena till The Force. Och där förstörs hela Star Wars universumet. <kört> eh, de tar Anakin tillbaka till, eh, till republiken Jedis-stad som heter... Eh, Stad, deras planet. Nu står det still Vad huvudet. Vad heter deras planet? Ja. Finns det att ta in All Det finns... Uh... Ja, nu står det still också för jag uh... Ja, uh... Jag har tappat allt ihop. Jag har suttit här och typ slutar, sluta på dig. Men nej. Uh... <laughs> Men fan, de åker till, uh, till Jedis uh, planet. Där han, får, där han får träffa Jedi Council. Uh, rådet då. Och... Uh qui vill ju träna honom. Men säger, då säger Yoda såklart. No. För... Too much hate. Too much anger. Och... Ja. Då säger han sin brömda replik där och grejer. Och... Men men. Han... De känner mycket hat och ilska i honom i alla fall. Mm. rädsla så De vill ju inte träna honom. Men qui bestämmer sig för att göra det ändå. Mm. Ja. Och. Och sen så blir det lite fight och krig och grejer Och alla robotar Börjar invadera och sånt Och då ska Gungans Eller Gungans Som inte ens Jorslugas kan säga Gungans Gungans, De slåss mot alla robotar med hjälp av Jedi 2. qui -Gon och Nej, de är faktiskt med Skitsamma, det blir ett stort jävla krig I alla fall ute på ett stort fält Och och åker ut i rymden Tillsammans med de andra piloterna Och av misstag och klantighet Precis som Jar Jar Lyckas spränga eh, Huvudmoderskeppet Och så styr alla robotarna alla robotar faller ihop Och, och Qui-Gon möter eh, Darth Maul Obi-Wan eh, får pisk Och springer bakom De fastnar i en force field Och eh, han mediterar som persa Och han bara, Ser ond ut Sen börjar de slåss Och så... Så blir Qui-Gon Jinn kebab Och så hör man Obi-Wan no! Och sen springer han fram och slåss dem i en väldigt fin korregerferad lasersvärldsfight. Och, och Obi-Wan åker på lite halvpisk och ramlar i ett, halv, ett hål och han hänger där han ligger i underläger då. För nu har Darth Maul the high ground. Röd tråd till sen. Och han hoppar upp och kappar datum mot mitten och sen vinner de och filmen tar slut. Yay! Directed by George Lucas. Motherfucker. Det var väl en bra beskrivning utav filmen. Åh, hjälp! Ja. Ja, ja. Ja, om vi har några lyssnare kvar här nu så hoppar vi över till eh, tvåan här nu tycker jag Ja, ettan är värdelös tycker jag <skratt> Hoppar vi över till tvåan Det har gått, eh, ja vad kan det gått Tio år kanske? Eh, det kan nog stämma va? Något sånt Och eh, Anakin är ju äldre nu Han är Obi-Wans eh, eh, padawan, Så det är Obi-Wan som lär upp honom nu då 2002 och kom filmer utanför, kan vi också säga. Ja. Ja, det är bra att du har koll på det. Perfekt. Och eh, redan här får man se eh, Anakin, att han är lite sådär små och grejer och ja, man, man ser att det finns någonting i dem lite sådär trotsig, 17 års års. Eh, tonårs trotsig skitunge. Ish. <laughs> uh, I alla fall uh, här får man stöta han på uh, någon försöker uh, döda uh, Ja, Princess Queen Amidala då Som nu är senator Och filmen börjar med en stor exp explosion På en plattform där På Coruscant heter planeten mm. Där kommer jag på det uh, Ja, men det var inte hon Det var ett lockbete Och sen så kommer Jedas då Och då ska försöka skydda henne Och uh, ja Och där får Anakin syn på Padme För första gången Sen han lämnade Tatooine där mm. Mm. Eller ja, sen, sen första filmen Tio år och ja, då ser han henne första dagen och han han bara Annie, is that you? Bla bla bla bla så här, jätte jätte ja. men ja, nej sånt där är det väl lite löjligt jag tycker sånt är, ja för löjligt snack är alltid löjligt ja mm. och, och det första han säger jag oh, oh my god, you've grown! Han säger You too, grown more beautiful. I mean grown more like beautiful. I mean ah oh shit, typ tänkte han Ja, men de ska försöka skydda henne för någon försöker mörda henne. Och sen så blir det någon som en jätteduktig krypskytt. Skickar iväg på jävla larver men en robot för att döda henne. Ja, nu är det väldigt är... mycket teknik här nu då. Jämfört med Ja, det är, alltså det är, nu är vi på Corsant, det är planet. Det är väldigt mycket femte elementet över planeten, försvvarande bilar och grejer och skepp och sånt. Det är väldigt mycket lampor, allting är en stor jättestad. Hela planeten är en stor stad. Ja, nej men de känner på sig att Det händer som hon flyger in där där de här larverna Obi-Wan hoppar ut från fönstret och tar i roboten Flyger genom stan, Anakin följer efter Och, och det blir en En, en speeder eh, Race Vad heter det? jack mm -hmm. Som är lite småkul -cool, men Tidvis väldigt, väldigt Dåligt utfört Alltså man ser Alltså blue screen för allting är blodsvinna i filmen. Det finns typ inte den enda där de finns på riktiga inspelningsplatser. Det finns, men de är inte många. Men i alla fall, då jagar de den grejen, den snubben, snubban, utan utomjordiska grejen. Och får tag på den, och sen ja, dör. dör den för att den blir skjuten. Nej, vad är det då? Dorm. Ja, shape shifter. Ja. In that case, be extra careful. Ja, varför? Fick man lite förklarat så jag och sen går hon in i en jävla bar där och ja, uh, nu hoppar jag tillbaka och då försöker jag göra en liten koppling till första filmen eller episod 4 i baren där Obi-Wan sjuger av armen på en, mm. uh, en pirat. Så försöker jag göra något liknande där men det fungerar inte. Och sen <laughs> uh, sen kommer så här tönt replik där Anakin bara, uh, "Go back to your drinks, Jedi business." Typ. det tyckte jag var lite småligt faktiskt. Det måste du hålla med om. Ja, jo <laughs> mm. Ja, så jag ska, jag ska köra speed Ja, det blir bara de flyger från ja, äh, Riktigt som det oh, det så vi Det vi kanske inte heller göra det. Nej, men det, det hände en massa grejer i alla fall <clears throat> Obi-Wan alltså De, de ser lite efter Count uh, Grievous Var det som låg bakom själva attacken Visst mm. tänker de Och spelas då Kristoffer Lee Till och med just Lucas fick honom var dålig Fast han är ju så duktig i filmen um, Vad är det som hände mer? Jo, Obi-Wan får ju Piden som Den är gjort på en planet som heter Kamino De går an en jäkla konstig eh, Rymdsnubbe som säger, ja, Det här det säger de den, den cloners mm. Då ska jag försöka lägga ut planeten Kamino I Jedis arkivsystem I biblioteket där, och den finns inte Då försöker prata, Då pratar han med Yoda Och varför finns det inte då Jäklings, eh, lost planet you have Hmm, how embarrassing How embarrassing, säger då. Och då frågar de komma fram till varför finns inte planeten. Då kommer den lilla ungen ut. Because Tummoner-röster från The göda arkivet. Och det var lösningen till allting. Uh, Så so Obi-Wan åker dit, hittar planeten. Uh, en vattenplanet med flygande drakrockor uh, och uh, uh, utodjuringar som, uh, ja, borde vara väldigt lätta att döda för de har jättelång hals. Det var Klart Uh, och de klonar. De håller på klonar en stor jävla armé. Jo, men varför ska man döda Jedi. dem överhuvudtaget? Nej, nej, jag sa bara att de går. Ja, men, ja, nej, alltså, går. De, ja, men. de har en jättelång hals. Alltså så. Det, det är typ point of entry där. Uh, men, men man ska inte döda dem, de klonar. Och uh, detta visste inte gädda om överhuvudtaget, men det är ändå deras armé tydligen. Så där, och sen läste han på Jankofett och hans son Boba. Mm. Och där blir det en liten fight till därför alla kronor gjorde efter honom. Och där blir det en fight till för det var tydligen Boba <coughs> Jango Fett som hade skjutit den där Shapeshifter innan. Och han smiter undan och sen så till sist så blir äh, Obi-Wan spårar Count äh, Dooku då. Nej, Grievous Dooku, Dooku. Skitsamma. Till en planet som heter... Äh... Kommer inte vad den heter men där håller de på bygger massa... Det är en, en fabrik där de bygger droidsen då. Bygger massa robotar. Och ibland mellan industri och arenan till gladiator. Och Obi-Wan byter fångatagen. Och skickar ett nödmeddelande men det är för långt bort så Anakin får tag på det när han är på, tattoo, på Naboo med skinna med alla för att han ska skydda henne. För de tyckte att oh, det är jättebra Skickar skicka de två dit där. som har en sån här liten så kallad uh, vad ska man säga? Kemi mellan de två. Vilket Ja, Nej. och där har vi ju ett faktiskt jättestort fel i eh, filmen som blir att de ja, som sagt har Natalie Portman fortfarande som eh, ja. karaktär. Så att helt plötsligt så ja, de är typ Januari. <laughs> ja, hon har inte åldrats någonting. Nej. Alltså egentligen är hon typ för hon, hon kan man vad kan hon varit i första filmen alltså karaktären runt 20-22 års kanske. Ja. Och ja, nu är jag 25 Och Anakin var typ 6-7 eh, ja. år Ja Så hon är såhär koger eh, Ja men det är också där man tänkte bara eh, ska, de verkligen, ska de verkligen få till det Man visste om det men det var ändå så. Eh, men väl Men, men, men, men eh, ja De är där tillsammans och de uppfattar de Den signalen Och eh, de, Anakin var ju förbjuden Att lämna den planeten Han skulle skydda henne Men och sa hon Du ska ju skydda mig Som jag går dit så måste du följa med så åker de dit Försöker rädda Obi-Wan Men de åker ju fast också Och då sitter de tre fast där i en stor arena Här kommer en massa flygande Där det finns flygande kackelaxmirror utan jordiska grejer Som pratar med klick och klackljud. Mm. Och de ska dö Sen kommer klonerna Och en massa jedis mm. Och det blir Stort, stort Ja, en fight där Som... Ja, det var lite underhållande faktiskt Alltså helt okej okay. Trots vissa grejer var det ganska dåligt gjort så Men det var ändå Det var en stor jävla fight mm. eh, Samuel Jackson där Ja eh, Har du hört det som man Pratar om hur inspelningen var? Det beror på vad du menar Förklara. Han tycker inte se något Mm. Så Sen skulle bara gå dit och vifta lite så stängde min grejna sen efteråt. Ja, okej. Faker in där och så. Uff, boom, ja. boom. Ja, nu kommer en stor en. Ja. En stor igen. Han har inte sett hur det var. Och då snackar vi latit av George Lucas Man satt på sin nu nu ursäkta mig alla som är storväxt, Han har satt på sitt feta arsle på en stol där. Och körde allting kontrollerat i, i green screen. Och därför blev effekterna så jävla dåliga. För det syns jättetydligt i den här filmen. Alltså green screen. Man ser att allting är bara fake. Alltså det är 22 grafik som jag brukar säga. Men ja, så var det. Mm. Och... Ja, de slåss där. Man ser där sen så... Obi-Wan, de lyckas rädda sig själva därifrån. Och så fortsätter kriget. Och ja. Sen så åker du är det Dooku eller Grievous? Kommer det då vilken som är vilken? Vad? Äh? Jag kommer inte ihåg vem som är vem. Är det Kent Dooku? Ja, han heter Kent Dooku. Och eh, Grievous är roboten i trena. Jag tycker Kent Dooku när han var med i Jädrarådet och alltid. Ja. Men han går ju ja. med i The Dark Side. Och då blir han ju Darth Turanus. Ja, dark ja, okay. då, ja men ja, precis. Men jag tänkte på Grievous med din andra roboten. Han. Ja, ja, <tryck> ja men då, då är jag med. Uh, han försöker fly till hela hangar. Och uh, där kommer Anakin och uh, Obi-Wan. Och ska slåss med honom. Och båda åker på pisk. Anakin blåar med sin arm. Och sen kommer uh, Pers favoritsen. Som jag kan nämna då. Ja, just det, Per. Uh, uh, no, nu är vi inne på Pers favoritsen. Beskri <laughs> han beskriver tvåan så här. Tvåan kass. ska absolut inte hopp omkring och slåss. Jag tyckte det var lite kul då när man väl satt på bilen där och kollade för man äntligen fick kunna se Jorda men jag tänkte fan Jorda har ett stort jävla handikapp egentligen han är, han är mycket mindre Hans lasersvärde är mindre Det man måste en jävla massa mm. Ja, nej Jag tycker inte det är något handikapp Nej, alltså jag tänkte mer att man måste hoppa omkring hela tiden för Jorda är, är ju mindre att Man måste hoppa omkring hela tiden för att kunna fightas på samma höjd alltså Ja, men det blir väl jättebra sort. svårt att se igen. Kolla bara på Ant-Man Jo, jo, men Antman kan ju göra sig stor också. Jo, det är fortfarande liten och grön. Ja, men... Jorda är fortfarande grön. <laughs> Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Jag förstår både Per och dig. Jag tyckte det var... Men jag håller med också om Per att... Alltså, Joda hoppar runt lite för mycket. Ja, det ska han väldigt tentera. mycket hoppande. Skulle... Ja, han skulle... Ja, han var tvungen men... att röra på sig. Alltså, det ska han göra, ja. men... Alltså, inte... Han är ingen parkour nej. <laughs> riktigt. <laughs> nej, men nej, precis, men vet du varför han hoppar så mycket och grejer för eh, eller vet du det? Va? Varför han hoppar kring så mycket och slåss? varför gjorde han hoppar så mycket? För det fanns inget det fanns ingen license att, att göra det. <laughs> ja men precis, han ja, men det, du är på rätt spår för eh, han är ju en grodliknande Så Han har väldigt eh, tjocka lår. Vilka man inte får se, men det är de han gör ganska Det är de som använder sig av muskulaturen där för att hoppa omkring och grejer och slåss. och det och det är därför George Lucas tänker, ja ska han slåss Då måste han hoppa omkring för han är så liten Och han har ju stora lår Och det är så han kommer få fightas Så det är väl inte bra egentligen Men det måste vara väldigt jobbigt för någon För att hoppa omkring sådär Det tar väldigt mycket energi Om man tänker på att Yoda är väl typ 600 år gammal mm. Något sånt Och sen är han 700 i episode 6 Där han ja. Skitsamma men äh, där slåss de Och äh, Grievous äh, Count Dooku men jag Smiter undan Och äh, Filmen tar slut där äh, Anakin och äh, Padme Gifter sig i smyg på Naboo och han har sin lilla robotarm Och sen är det jättetönt I scenen på in industriområdet När Anakin och Padme faller där Mm. Det är äh, Usch eller, nu när nu, jag utar det. lite. Vilken menar du? När de ska rädda Obi-Wan. Men de, innan de tar sig dit hamnar de på ett jävla rälsband. Där de... Pff, metallgrejer bara. En så stora, stora vassa knivar som kapar metall och grejer. Och där borde de dött på en gång, typ. Du vet vad jag menar, va? När de är på planeten där de ska rädda Obi-Wan. Ja, det är då den de har bra Ja, precis. Nej, inte handen. Jo, men den planeten, men... Men det är innan där när de ska rädda Obi-Wan De försöker smyga sig in i planeten mm. uh, Och då hamnar de på ett jävla rälsband Där de tillverkar robotarna och grejer mm. Samma sak med 3PO Han blir om huvudet och får en droidhuvud uh, Där har ju en massa stora vassa krivare Och massa grejer som livsfarliga Och flytande alltså smält metall och grejer Och de Ja De borde dött på en gång där Men men, det är film Och de klarar sig Mm Ja, och det var ungefär Episod 2 <laughs> Och den blir faktiskt Ännu sämre än första Jag tyckte att man kanske lär sig Sina misstag Men nej, ännu sämre dialog Sämre specialeffekter det, Jag tycker faktiskt det här är lite roligt. Jag håller med om på ett sätt att den är Sämre än den första Men ja. jag tycker Mer om att se den Än vad jag tycker om att se Phantom Menace Ja Ja, alltså, jo. det händer ju med Men vad skulle du nu ha Phantom Manus och Attack of the Clones här nu Vilka ska vi se? Då hade jag sagt att attacka för klons. Jag tycker det är jättekonstigt Ja, jag, har nu. Ja, jo, ja, jo, jag håller nog med, med det faktiskt för första filmen är lite halvseg Och eh, det är inte så mycket Jar Jar i tvåan Så där håller jag med Så Ja nej, alltså, jag, tycker, jag tycker tvåan är så bra egentligen så för det mesta, alltså det som jag sa innan, allting är jävla green screen. Allting ser jävla fake ut. Alla korridorer, allting är fake. Nej, men som sagt, omfattande människor, om den nu. Eh... Ja. Det är polit, eh, politik grejen där och, och allting som är. Den. Det är ju det är borta där. Nu börjar ju på ett sätt, eh, alltså. Klonerna här. nu, börjar nu då, borde ja Ja, Klonerna kommer och någonting Och sen hoppas det över. Och följs med nu med trean lite om man säger så. Mm. För där, som sagt, trean börjar ju där. Två man slutar. Ja, precis direkt efter klonkriget där. Det är lite tag i för nu är Pärd med gravid. Då går vi till episod 3 uh, 3 öppnar ju ganska så spektakulärt Det kan jag inte neka Även om det blir alldeles För jävla rörigt, för man ser ju inte Vem som är vem, förutom bara Obi-Wan och uh, Anakin mm. Jag snackade såklart om flygscenen I början, när det är lugnt och grejer Så flyger de ut i ett stort jävla Imperisk rymkrig det, nu, har de lagt, nu, nu har de verkligen Lagt uh, fokus på effekterna Och det är märkligt för den här filmen är ganska snyggt gjort uh, Tills nu den för mycket. Men som jag sa där visste jag skit inte om flyger men man vet inte vem som är vem så typ okay, vem ska man heja på? Det sprängdes det skeppet där. Är det bra? Är det dåligt? Typ. Det, var så, det var väldigt rörigt så man försökte bara fokusera på Anakin och och, och uh, Obi-Wan. Och, och då har ju uh, Senator Palpatine blivit kidnappad Inom parentes. Mm. Och då ska de rädda honom. Och där möter de på. Han som hostar. Uh... Ja, Darth Grievous. Tror jag heter Hitta väl eller Hitta en Grievous. Skitsa Grievous, den är en med flera armar och hostar. Och även Dooku då. När uh... Obi-Wan åker på pisk så är får slåss mot Duk själv. Och vinner över honom. Samtidigt som äh, Palpatine ser på. Och det är nu man börjar få så små glimtar utav äh, Perpetin då. att äh, Han blir mer och mer kejsare. Han är ju kejsare än så, men nu får man se lite mer tydligt. Mm. Han med sin lilla röst där. Mm. Ja. Kill him. Och sen säger han. Do it. Med den här mm. rösten han har. Och sen bara vuff, kapar Anakin av huvudet på en. Äh, ja, i princip harmlös duko då. Oh my god What have I done? <laughs> sen då mm. Mm. Och, Ja, nej men då kraschade de och grejer rädda skit grejer där, Och sen så Padme är ju gravid Och ingen som vet om det Ingen som kopplar att Anakin är pappan Och detta är ju filmen Där Anakin verkligen Ja Turns to the dark side of the force mm. Mm. Vill du berätta lite? Det känns som jag bara pratar men. Mm. Jag, jag, jag pratar ju gott om filmen nu Eller jag pratar om filmen Nej men jag, jag trivs mm. nu när du gör det här För att du är inte så negativ nu då <laughs> Nej jag försöker jag, ber, jag berättar bara om filmen nu Ja men i alla Då kommer jag tillbaka till Till Korsund där Och Anakin träffar henne Och Anakin har ju madrömmar För jag måste göra en koppling till två då Anakins mamma dör Hon blir mm. ut av sandfolket mm. Och det där påverkar honom väldigt så brutalt Det, där, det var nog den bästa scenen I tvåan faktiskt mm. Då får man verkligen se hans ilska För han, alltså han Christian Hyde han är inte bra skådespelare I den filmen Han är bra inte i regi men det är just den scenen När man får se hans mamma dör, hans ilska Det är bra gjort och det präglar honom Som fan och det är med sen i trean också För han får madrömmar att Padme, Eller visioner att Padme kommer dö När hon föder barn mm. När hon föder barnet han, sa, han tänker aldrig till tillåta det hända igen. Nej. Så han ska bli... I'm gonna become the most powerful Jedi in the universe. I mean, I'm save you from death. Men, ja. Jag tycker att faktiskt det är väldigt kul. Eller kul. Det, är, det är det som är behållenheten i uh, filmen. Att uh, man får jo. se alltså, Anakin. Man vet ju om... Uh, vad han kommer bli. Ja. Men alla de här små detaljerna. Vad det är som... Som triggade också Han blev totalt manipulerad av Perpetin För den bästa scenen i episode 3 Det är när Perpetin När de sitter på den här teaterföreställningen Den där vattenvalen Hör man så Då sitter de ensamma och pratar Och då berättar ju Perpetin att en gång fanns En En lår då de var så kraftfulla att han kunde rädda folk Från döden mm. Och han Han lurer så alltså att han kunde göra det eh, Och då säger han eh, Kan en Jedi lära sig den här, det här Kan man lära sig det här Not from a Jedi Ja eh, Och då på sätt som man Implanterar en idén där att Om man går över till the dark side Då kan han rädda Padme från att dö Mm Mm och detta, klart det är det enda han vill göra, han tänker inte förlora henne så det är det klart att han börjar fundera på det och grejer så och det och där, där är en bra eh, scen när han manipulerar hans tankar och grejer så att Anakin börjar bli väldigt fundersad hur ska han göra så eh, och sen när det är väl konfronteras då att Palpatine är den under Sith Lord som de har letat efter, som har infiltrerat hela republiken, då går Anakin och eh, Anakin går och träffar någon då och då får Anakin veta och han tar fram sitt svärd han vill verkligen döda honom. Men döda honom, då kan inte han rädda Padme. Så säger han "Use my knowledge Anakin, please." Ja, så Anakin går och hämtar Samuel Jackson i ett ja i ett, ett, ja, ett hangar som är datagjort, green screen. Och då säger han det, typ, att han är uh, the fifth floor we've been looking for. Då säger han, va? Okej. Okay. We're gonna uh, capture him as fast as we can. Vi kommer ta honom så fort vi kan. Och vad är han då? Han går jättelångsamt fram i korridoren och pratar med Anakin. Ja, ah, vi ska ta honom. Om det du säger är sant då kommer vi lite på det. Uh, han. Då han berättar precis att han är den ondaste skurkjäveln de någonsin haft. Vi ska ta honom på en gång. Nej. Då går vi långsamt till korridoren. Typ. Ja. Jag hade sprungit som fan i alla fall. Men i alla fall de är några Jedi åker dit och ska ta honom och säga my lord you are under arrest. Och så säger han sitt jävla töntigt no. No. No, I am the Senate. Och så tar han fram sitt lasersvärd och uh, där slåss han jävligt töntigt faktiskt med man Ja. <laughs> För han är, han är också väldigt gammal där. Han han, han inte gör så mycket. Men han bara viftar med handen öh uh, nu gör jag väldigt roliga grimager Men Peter kanske skrattar åt dem Och så, bara, och så håller på och grejer Och de två första Gera Estom ju de har på en gång De var väldigt bra Och då blir det en liten fight där Mellan Alltså när, när du, du förkörar jakt. det så här Hela tiden Alltså jag tycker också att det blir ja. Jättelöjligt Alltså, ja. det ja, gör för det i filmen vad det gör snabbt förklara jag gjort jag så, så, jag sitter här nu också så bara, äh... nej det är skit <laughs> ja men då, då blir det en en fight där mellan den mellan Samuel Jackson och fan heter hans karaktär uh, master window hur han heter master window ja mellan window och uh, palpatine då och uh, slått hon där och Anakin sitter så bara där och tittar på Nej han står inte alls, på, han på, han springer bort dit För han, han sitter och tänker ska han rädda med. Och sen har han väl sig för att nej han måste rädda Perpetin Då springer han bort Och då står ju eh, eh, Då har han riktigt, då har han vunnit över Och precis han står där eh, på backen med svärdet vid halsen Och då säger Enkin eh, He must stand trial Då säger han no, he's too dangerous to, keep, too, too dangerous to be kept alive i start to yell away, bla bla bla Och sen så är han ska döda honom då. Nej, inte, inte alls. Han skjuter sina blixtrar på honom, ja. Eh, och så, så tar han det med sitt lasersvärd. Och så sen, I can't. I'm feeling weak. The Jedi's trying to kill me. Så blir han helt deformerad i ansiktet och grejer. och och, och det, här, det här är lustigt, det har jag faktiskt inte tänkt på. Vi som tittare vet ju att han kommer ha sånt där ansikte. Mm. Vi förväntas det För vi vet ju om det Men han visste inte om Att han skulle bli så deformerad Nej Så han håller på en blicksnag Och sen han tittar på sig själv Jag är såhär What the fuck happened to my face? What happened to my face? Alltså jag har bara fått panik Och han bara Ja Nu är han död Det har jag faktiskt tänkt på senare tid Han borde vara helt jävla vetskrämd Över sitt ansikte hur det ser ut Holy shit inte för att hon svär så mycket i Star Wars men... men i alla fall Där så kapar eh, Precis när ska döda honom Så kapar Anakin eh, Windows arm Och då säger han eh, Palpatine Skjuter blickstack på honom Power unlimited Power Så flyger han ut genom fönstret Ner till kärnan Utav eh, Korsont Och blir eh, Platt som en pannkaka mm. Så får man inte se Han dör i alla fall och då säger Anakin, oh my god. Det försökte låta som bögen i South Park. Oh Jesus, Jesus Christ, what have I done? Och, och det är där Anakin vänder. Och du säger han, I pledge myself to you. Ja, ja det, det är att sagt, you... när den scenen kallar övergången, jag tycker att... När det där händer, det, det blir så himla snabbt. Det blir först. snabbt. Ja. Mm. Och sen säger han You shall no longer be called Anakin Skywalker. From now on, you will be known as Darth Vida. Mm. Och sen Rise. Ja. Och så blir Anakin Darth Vida. med slut nu. Du hoppade väldigt långt Nej, jag frågade om den var slut Jag visste bara säga till att han blev Darth Vader Nej, men, <går> men alltså, då, då, då, Fråga sen säger... Som är typ och minuter in i filmen Och sen så var det här och slut <går> <går> ja, nej, så, så blir Anakin Darth Vader där Och då säger senaten då, Eller han till alla politiker ja, Att Jelais försökte döda honom och överta och grejer så, so now on the Jedi's. All Jedi's are enemy to the Republic. Ja. Och precis, då är Jedi's de, de är efterlysta och alla ska dö. Och alla kloner som jobbar med Jedi's har en inbyggd kod som Palpatine då. Eh, programmetiskt från första början. Execute Order och, 66. Och, ja. Precis. Och... Eh, just My Lord. Då. Och eh, då... Börjar krona gå mot Jedis Och alla Jedis åker Ja Det var en ganska intens ja, scen men, Vad, var vad tycker om. de själva hela uppbyggnaden Där de mm. har gjort då Alltså för de har ju verkligen Gått in i Kärnan Jag tycker alltså trean är ju den bästa av dem Jo men alltså om Det du tar allting, alltså. alltså Sirius lyckas och, Alltså Komma dit, bli mm. senator för, ja, alltså, för han, hans plan är Ja, för eh, Han kan ju se in i framtiden Han kan ju förutspå i framtiden Men jag tycker hans plan är alldeles för långsökt. Jo, oh, den är väldigt är långsöpp Allting ska jag klicka, många allting, år. klicka Allting ska jag klicka, allting ska klicka del, del för del För att det ska bli till han förutspår Men eh, jag tycker de sköter det ändå hyfsat bra i trian. Alltså Förutom övergången med Anakin det, går, det sker för fort Det går väldigt fort eh, Det var bara och sen, ja kan vi säga Padman Och sen, för sen oh, Padman? Säger han, uh, Together with oh, ja, ja men så fort han är oh, Jag är Lord Sidious, okej okay, du gör med Och sen är han, han Darkseid Ja precis så. Och sen säger han ja uh, och då säger han, kan vi rädda Padman nu uh, Tyvärr så dog hans hemligheter med honom Men om vi arbetar tillsammans Så kan vi lösa mysteriet Och redan där tänkt, borde Anakin tänka You motherfucker Fucker, you tricked me, bitch. Ja, jag gärna döda Ungefär. han, för det var ju Loh som dödade den sidan. Ja. Ja. ja, precis. Och då, då han lurar honom helt och hållet. Då, då, där borde han typ tänkte okej, okay, you fucker. Ja, men i alla fall. Då börjar alla gädda i strunt om hela universum dö. Och Yoda känner ju där, och man ser verkligen att Yoda sin stad. Han var det är första gången Yoda visar känslor. Och eh, det i schändat när man satt på. Det blev lite ganska emotionellt där faktiskt. Mm. Apropå Bio, uh, vi jag vill det. bara hoppa mm. lite till Ja, det är ju ungefär Ja, det är ju faktiskt nu också. Det är innan den mm. eh, Jag tänker på eh, Obi-Wan. Ja. Den där jävla ödlan han åker runt på. Ja, den som jag kan imitera. Ja, ja. Nej, kanske, kanske inte Nej, den springer bär Så, bär. Ja. Så låter den Det jävla ljudet på bion Jag sa precis <laughs> Bakom en jävla högtalare Jag trodde jag skulle dö Nej, usch. Nej, jag vet precis vad du menar För den jävla öran, kan inte ta ett steg tyst Nej, den måste låta varenda jävla steg Och varenda scen, den kommer fram Springas mot kameran eller bort mm. från kameran samma ljud kom på gång Så det var lite så här. Uh, jo men då åker också Obi-Wan i, i trubbel För han slår när uh, Skjuter och grejer och grejer Men han klarar sig Och uh, sen så ska ju Anakin Ta hand om uh, Jedi Som är i palatset Alltså där alla younglings Finns alla barnen mm. Och uh, alla barnen då De har ju hållit sig gömda Så kommer Anakin där Och så kommer Eh, också en jättebra. Ja, ah, du stod Han måste ha blivit fan. Du nittade på någon nöjespark i någon jävla komplexbutik Nej, alltså. Ja, men precis. Eh, det är nog den eh, Nej, jag håller med dig. Det är den sämsta repliken i ja, filmen Ja, det är nog den sämsta repliken alltså, också. Ja, fast vi har oh, förlorat det. Vi, bo. Nej. Ja, du säga, um, um. Master Anakin, there are too many. What are we gonna do? Oh, oh shit. Nej, så, jag tycker... Då nej, han alla det jag tycker jag är det sämsta. Ja, jag håller med. Det är väldigt dåligt... Alltså, Josh Lucas är dålig på att skaffa barnskådespelare. Och där döde ju Anakin allihopa. Alla barn och allting. Han dödade allt och alla. Och eh, till sist så lyckas Yoda och Obi-Wan träffas. Och eh, gå in till palasset där. Och... Eh, eh, då säger ju Obi-Wan uh, Who could have done this? Uh, då säger Joda då att uh, de, blir inte de är inte döda av Ja uh, uh, klon, uh, Klonans vapen De är döda med lasersvärd But who? Och då går inte uh, video holografiska uh, videoholografiska Ja Videoholografiska övervakningen <laughs> Och då får han se uh, Anakin dödar de små I can't believe it I can't believe it Ja uh, och sen blir det en fight De måste ju såklart döda Stoppa honom Och Obi-Wan vill ju inte slåss Mot Anakin, det är ju som hans bror mm. Men han är Obi-Wan är för klen för att slåss mot uh, Kejsaren Så grodan Boll går och tar honom uh, Och Anakin Nej och uh, Obi-Wan Går och för att uh, Ja, får slut på Anakin då Som är just nu på Mustafar System som en lavarplanet Och eh, dödar hela eh, Trade Federation där då mm. uh, På så sätt så dör han Ja, ordnar dödar allt och alla Typ som var i vägen Och då säger han Once again, the Sith Will rule the galaxy And we shall Have peace Ett ord <laughs> ja, nej men så det sen, sen så säger: då konfronterar Anakin, eh, fan inte jävla Anakin Obi-Wan konfronterar eh, Amadala och säger att Anakin har turned to the dark side Han bara, No, I can't believe I can't believe it No, me neither, holy shit, what do we do What are we gonna do, Master Obi-Wan uh, Det gick inte riktigt till så uh, Men fall hon kan inte tro det Och eh, då nej, Det är ingen som kan tro det, hon... nej Nej, hon vet, att han ska, hon vet ju vad hon är så hon åker till honom Och Obi-Wan gömmer sig i hennes skepp Och sen eh, när, eh, när hon träffar honom då Och säger Ja, oh, Obi-Wan sa man saker om det Att du har dörrat uh, unga barn och grejer Och vad är det som händer? Han bara Ja, oh, jag har Brought peace to the ga galaxy bla, bla, bla. Sen kommer Obi-Wan ut där och grejer Och säger You sent here to kill me You're not gonna take it from me <skratt> typ. Och ja, då ja, ja, blir han Just arg. nu så börjar Han, heiden, han blir arg på, spelen, på Padme Ja, och han blir väldigt är på Padme För han tror, de tror att båda två kommer ut för döden honom Och hon inte om att han var där Och så är hon You're breaking my heart ja, Nu kommer också sniff, en dålig dialogen Jag håller med dig Nu blir just det jättegåligt Och för att få tyst på henne Så gör han en force choke på henne Let her go Anakin, let her go. Och då har han strypt henne en stund och släpper henne och då har hon fått Sydriristjärnan som är orsaken till då varför hon dör sen. Tycker jag rent medicinskt men de säger att hon dör av ett krossat hjärta. I alla fall då börjar de slåss där och det är den mest spektakulära jävla scenen i filmen. De slåss och slåss och slåss. Alltså spektakulär på både bra och dåligt. De slåss det är koreografi, koreografi Alltså man ser, man ser att de det, det känns inte som en riktig fight Det känns som en jävla dans istället mm. För allting ska ju vara koreografi och grejer och det är mycket lava som sprutar och så och grejer och det, Jag håller fan på typ 20 jävla minuter i alla fighten Tror jag, Eller en kvart minst. Ja, och så är det väldigt uh, fult på vissa ställen Ja, de slåss ju överallt och grejer och, och sen till sist så landar de på uh, Små robotar som flyger över lavan som stiger bara en meter över lavan. och tänker jag bara. Eh, äh, det där borde vara jävligt varmt. Men de håller på så då. Och då finns det en scen då hoppar. Anakin, eller fan, vad säger Anakin Då hoppar Luke. Nej! Fanhet! Obi-Wan hoppar. Från plattformen upp på The Higher Ground. The Higher Ground. Han hoppar på, på land då. Och då hänger Anakin kvar under då. Och nu gör jag min koppling till första filmen. För nu säger han nu säger I sova Anakin, I have the high ground. Okej. Okay. Då betyder det att Anakin inte har en chans att klara sig överhuvudtaget. Så Anakin hoppar och i luften så zzz, zzz, skapar han av benet på honom. Han faller där vid lavan och halvbrinner upp. Och då kommer min koppling. Obi-Wan hade inte the high ground när han slogs mot Darth Maul. Nej, Nej. då låg han jävligt långt ner. Och han bara flyger upp, hoppar, gör en volt över honom, tar sväret och sen tar startsväret. Startsväret? Lästa gången så, jag så zoop, kapar honom åt mitten. Det fanns typ två och en halv sekunds reaktionstid där för Darth Maul och förutspår det här. Men det gick inte. Är du med? Ja. Ja, det är ganska lustigt att säga. It's over, I have the high ground. Då borde han inte klart sig i första filmen. Nej, men uh, Obi-Wan är en uh, bättre krigare. Ja, för Dotsmål bara suttit där och tittade på, oh, oh, what the fuck? Alltså, han, han, också, han <laughs> Nej, men, ja, nämligen så kunde det vara. Dotsmålen var kass. Alltså, han slogs ju bra. Nej, men Dotsmålen var jättebra på fighten, men det var bara den sista slutscenen när han dör. Det köpte jag inte överhuvudtaget. Men, men tillbaka till trean nej, ja, eh, om vi nu... Till, nej, nu kan vi stanna kvar på ettan där. Jag kan vara med om det då. Ja, okay. Han hade inte hoppat upp och Boltat i samma scen ja. Han kunde bara kommit upp ja. Till samma ja. ground Och där kunde de ha fightats en gång till ja, gre Grejen var, att mål står ju precis ovanför honom Han bara minsta gilla inte att han hoppar upp Zzz, Hoppat enkelt. Det är som Ninja Fruit. Han hoppar upp, zoop, kapar honom inte Ja, men man missar ibland på Ninja Fruit också. Jo, men med ett dubbelläggat lasersvärd. Fast nu är den bara ensam. En men i ja, fall, ja men, men du förstår vad jag menar. Det var ett rätt, rätt löjligt sätt för Maul att dö faktiskt. Uh, men då kommer vi tillbaka till trean där. Anakin ligger och uh, blir barbecue. Uh, Hot Dog Vader. Och uh, tjejsan märker det att han är trubbar som åker dit plockar upp honom, han är väldigt bränd överallt och grejer och får så här protesben och grejer och det är nu de bygger honom till Darth Vader mm. och det, det var ju ändå rätt snyggt när de monterade ihop och grejer, man får se att han har robotben och grejer och sen kommer världshistoriens absolut sämsta jävla replik någonsin världens sämsta slow motion, nej genom tiderna och jag fattar inte hur fan George Lucas kunde ha med det i filmen. Det är då. Eh, Where is Padme? Och sen. In your anger you killed her. No, I couldn't. I. No. Och sen börjar han smälta, alltså dra upp saker, eh, hela rummet börjar skaka. Sen tar han sig loss i armen. Andra armen tar två steg fram och sen var. Mm, no. Typ. Är och då, cool. <laughs> ja men typ han låter ju för fan så, och, då, och då på bio jag tänkte bara näm fy helvete vilket jävla avslut det, är. det var så dåligt. Och sen kom också en väldigt väldigt bra scen i trean när de går sedan i korridoren där när Per ska mm. Då går de i en vit korridor. Det är skeppet som de som Leia blir tagen Tagen? De tillfångat av Leia I första Alltså episod 4. Mm. fyra I öppningscenen Det är samma skepp Det är samma korridor De, de har byggt upp den Från grunden det, Då ser man Det är en riktig korridor Som de har byggt upp Och inte en jävla green screen mm. Det var typ den där äkta I den filmen ehm, Och hennes bröst ehm, ehm, Ja, hon föder barn T Plural ja. Två ja. barn Ja och då är det ah, Luke Leia Och sen så dör hon Och eh, Hon begravs sen då eh, Tror ni att barnen, barnet dog Hon begravs med eh, ja, gravid i magen och grejer Och en stor ceremoni och grejer och ja. Eh, Luke blir skickad till Tatooine Till sin eh, farbror mm. Uncle Owen eh, Men först är det Lars då som är Uncle Owens pappa. Och de separerar ungarna. Så hon, han Luke, hamnar ur där på Tatooine och växte upp där. man man se den episod fyra. Och Leia han ja, på Alderaan. Lars är väl redan död där? Nej, Lars är inte död. Lars är med i Lars det, lever fortfarande ja, i tvåan. Ja, men inte när för ungarna. Det vet vi inte. Det har man inte fått förklarat. Jo. Men vi kan säga att han är död då. Han dog av stelkramp. <laughs> så man får inte veta om Lars dör eller inte faktiskt i trean Han lever i tvåan För det är då han, hans fru Schmi, Schmi Skywalker men Visst Schmi får du veta att hon fattor. dör? Nej När lö, lör Lars <laughs> Ja Han är, ligger ju och är döende när, I, eh, I tvåan I trean Han är inte döende Han har bara ett ben Och, går omkring det och dricker te och grejer han är inte död ja, Men Anakin kommer ju med sin mamma till honom. Ja, han var, han var inte döende. Han satt ju i sin stol där med ett ben bara för han, han försökte ju rädda henne en gång och bli attakerad av sandfolket och åkte på pisk. Så han blev ju skadad av det fritid. det, han är död. Det är Owen och... Ja, skitter han är död. Och Owen och Aunt Beru då, som tar hand om lille Luke. Little Luke. Och leje hamnat hos eh, den andra då. Eh, politiken på Aldran uh, Bail Oranga. Ja. Och där växer de upp där. Och sen får man se lite hur de bygger dödstjärnan i slutet mm. där. Ja. Oh, roll credits. Och då är man slut. Mm. Och då ska jag säga vad Per tyckte om eh, trean. Eh, ska vi se. Han säger att... Losebist. Nej. Han säger att trean hade varit asbra och nu har det varit lika mörk som rymdimperiet. Men nu tycker jag de, de skablar bort det lite. Dock har jag inte har jag sett ettan, äh, tvåan och trean på jättelänge. Ska försöka se dem snart. Episod 7 verkar hur jäkla bra som helst. Har ni sett posten? Puss och kram till er båda. Men vi tar sista, sista frågan efter att vi pratat klart om trean. Det var trean Du Jag tror att du håller med mig Det är den bättre av de tre uh... Ja Tvekar du Vad fan tvekar du för Ja. Men... ja. Trean är mer mörk den, är, den blir mer brutal Alltså Det är så stars borde vara Som Per säger det har varit lite mer mörk så Jag jag är ju klart den bästa av dem Äronen är väldigt töntig på sina ställen Och Darth No Han borde heta Darth No istället Det uh, var inte bra alltså. Men uh, rent filmmässigt Sett uppbyggnaden och grejer Så är den en bättre det, film Ja, de tre ja, jo, jo, på allting som det är Men Jag vill väl nästan erkänna då. Jag ser inte Jag kopplar bort allting jag, jag gillar Star Wars och så, här, så jag kom enkelt bort ja. om allting är såhär. Om det är bra eller om det är dåligt eller när det ja. gjordes. Jag ser ettan det. utvecklingen mm. framåt. Ja. Nej, jag håller med dig. Jag höll med dig tills äh, min goda vän och jätten Albin Toning presenterar mig för en äh, gruppfilmresensenter som... Äh, Heter www.redlettermedia.com Som jag rekommenderar Och där finns det en karaktär som heter Mr. Plinket Och han djuprecenserar Episod 1, 2 och 3 Och tar fram allting som är fel Med filmens uppinnelse och så Och i början så jag bara Nej, sluta, vi alltså, slutar typ så Men sen jag väl börjat tänka logiskt bara tänka på vad han säger och ta till mig Då håller jag med Och då blir filmen jättedåliga Men det är väldigt intressant vad säga recension, alltså djupgående recension om filmens struktur och grejer och hur den är som film så har ni inte sett den så rekommenderar jag att ni kollar er fram till Mr. Plinkits Star Wars Review då får ni en annan synvinkel på episod 1, 2 och 3 Jo, jo, jo men alltså jag tycker att är den bättre filmen av dem ettan tyckte jag var inte så bra Uh, det var, när jag var 17 år, det var okej. Okay. Tvåan, det var visst lite häftigt så action, men det var inte så mycket mer. Det var bara okej. Okay. Och sen trean kom, då var det verkligen som du säger, där händer uh, utvecklingen. Alltså när han förvandlas och grejer, även det gick lite fort så. Och visst, det finns en ganska många smålöjliga scener i filmen, men, uh, men för övrigt, då är det en bra film. Mm. Mm. Och det bästa med Star Wars är ju såklart musiken Men det ska vi prata om i ett annat avsnitt kommer väl döna Nu vill inte jag ha Massa hat från er Star Wars älskande nördar Bara för att jag inte tycker om ettan 2 och 3 Och är med Star Trek uh, Fast i och för sig Det är kul med lite mail. skicka hat -mail till mig <laughs> Så vi får någon respons och saker och ting det, ja Nej Peter, nu har vi pratat på i En timme och 20 minuter Och vi har dragit igenom Lite halvfort Episod 1, mm. 2 och 3 Och eh, jag vet att du tycker om dem Och eh, Ja, jag respekterar det Jag tycker mindre om dem eh, Ja, men det är ändå Star Wars jag tycker fortfarande om Star Wars och Se verkligen, verkligen fram emot episod 7. Ja. Och för att svara per. Nej, jag har inte sett posterna till nya filmen. Men när han skrev det så titta upp dem och nu har jag sett dem. Och de är jävligt, snygga Holy crap. Det finns hur de många av är det <laughs> mm. Ja, sök Star Wars 7-posters så får du fram dem. Så, men det finns ganska många Men du ser direkt vilka som är original Jag har sett dem flera gånger men... uh, Ja, nej det, det var Det, det så blir coolt Den har vi premiär 16 december Har jag för mig Eller 15 Då ska jag förboka min pressbet Långt tidigt som fan Och Ja uh, Bli en Ja, en av folket där som står i kö och grejer Och vi ska den Ja har vi någonting mer att tillägga, Peter? Har du någonting att tillägga, förresten? Eh, tack och förlåt. Det här lite blev inte riktigt <laughs> som jag trodde, faktiskt. Vi... Nej, inte heller. Vi... vi kom på det här i... Var det igår eller förrgår. Så vi, inte, vi har kört utan manus, så jag tänkte nej, vi kan Star Wars så jävla bra jo, både, både det, det, du och jag. Det, men... och jag. tyckte att <laughs> Du sablade hela tiden, men jag kanske borde börja... Jag har suttit här och jag bara, mm. <laughs> The force is not strong with you. Mm. Nej, men då vet vi i alla fall hur vi bygger upp nästa avsnitt. Att... Vi pratar gott om filmerna. Jag ville bara gå in och vara ja, negativ. Ja, det, det är men det men... som var och jag visste om det. och. Men... Ja, men sen så ändrar jag riktning och blir lite positiv. Jo. Mm. mm. Nej, men Vi får se hur det blir. Det är säger någon som lyssnar. <laughs> så, ja. Nästa avsnitt. Så jag vet inte om vi kommer ta Star Wars. Nästa avsnitt, men det kommer komma en uppföljare på detta avsnitt och så vi tar episod 456. Och sen i framtiden kommer vi väl ta något fristående där vi tar Star Wars som fenomen som mm. du berättar Peter. Där vi tar allting. Eh, universumet, eh, leksaker, spel. Uh, friståldeserier Kommande filmer och grejer och så Så det, det kommer bli mer stort ja, För för Star Wars är ju som sagt Mycket, mycket mer än bara film idag Ja, men precis Det är ett varumärke Och, det, och för många är det en livsstil ja. också Jag vet att jag försöker vara lite Jedi När jag när jag går in i är äh, Alla här, använder jag, min The... <laughs> jag använder The Force för att öppna dörrar och, <laughs> och även grindarna Det funkar bra jag försöker ibland spränga fåglar med tanken. Så här jag gör så här liten jedi Att den ska bara explodera. Men jag har inte riktigt lyckats sten. Snart kommer det. Där jag har lyckats spränga fåglar. Och nu vet jag en massa fågelälskar är här som säger att jag är djurplågare För att jag vill spränga fåglar i luften med tanken. Det jag tror jag inte du kommer få heller. Men... Nej. Men snart kommer jag lyckas. Så jag är också lite så här vardags jedai. Ja, nej så säger vi? Ska vi Tackar för ja, att Ja, och nästa vecka här nu så... Nej, det kommer väl inte komma något avsnitt. För att ja, nej, jag du kommer, kommer att vara lite fullt upp. Jag ska iväg och du fyller år. Mm, jag på Fyda som kommer. så Jag har ju barnen också då, så... Så nästa helg blir det Nej, ingenting Nej, det är det ska jag, ska jag menar, det blir rätt så mycket där, Så ja. Jag ska försöka gå på bio Och se någon film Jag vet inte vilken jag ska se Om jag ska se på Southpaw eller The Man from Unkle Så ska jag släppa en recension så att, så att ni får någonting i alla fall Under den här veckan som vi är borta Passar inte, mm -hmm. inte poddmässigt Det är Det den precis. jag vill komma fram till eh... Poddmässigt så Ja, precis Men mm. det inget Precis Nej, men vi kommer tillbaka eh, Peter är tillbaka. Så, ja. Ska vi snabbt våra kontaktuppgifter. Våran mail som vanligt. Nu pratar vi film. Snabbbelag.gmail.com Och sen heter vi... Nu pratar vi film. I hela galaxen. I hela galaxen, precis. Nu pratar vi film överallt. Ja. Bra, Peter. Ja, då säger vi May the force be with you. Och... Eh, Tack och hej! Yippieckay!